Червона тачанка просувалася в складі Донбасівського полку до Дніпра. Полк виконував наказ армії. Здалеку повіяло вогкістю, недалеко була мета. На четверту годину ранку зупинилися на високому березі. Дмухав холодний вітер. На задніпровській рівнині лежала каховка. Внизу, коло води, рухались частини шостої армії Сапери лагодили міст. Спасибі за компанію та бувайте здорові. Шубенко сів на коня, передав наказ усім зупинитися, від'їхати геть і став дивитися в бінокль. Перед ним за Дніпром була каховка. Досвідок жовтневого дня розпочинався похмурий в тумані. Безконечна молочна рівнина простяглася до обрію, що ледве яснів на сході. Це був славетний каховський плацдарм Червоної армії, місце завзятих серпневих боїв з корпусом генерала Слащова та кіннотою генерала Барабовича. Це був нездвигненний острівець в Таврійському степу, опертий на широкій води Дніпра. Кілька ліній дротяних загороджень, окопи, опорні пункти, легендарна Сибірська дивізія займала плацдарм. Кінні атаки генерала Барабовича розбивалися об дроти та мужність захисників плацдарму. Атаки корпусів генералів Слащова та Вітковського не могли роздушити цей Каховський горішок. На очах Чубенка плацдарм ожив. У сірому туманному світанку загорівся бій. У сірому світанку по далекій рівнині зарухалося кілька черепах, і кожна стріляла з гармат та кулеметів. «Танки», – подумав Чубенко. За черепахами сунули хвилі піхоти, панцирники. Земля відгукувалася на вибух важких гармат. Тисячі кулеметів начешили кулями велетенські сталеві аркуші. Поодинокі постріли і навіть залпи бійців губилися в цьому землетрусі. Чубенко подумав про тих, що сиділи в окопах під зливою смерті перед лютістю Білої гвардії проти танків постачальника Врангеля, світового капіталізму. В окопах сиділи кізелівські гірники, уральські робітники, сибірські партизани, переможці Колчака. Вони ще не зустрічалися з танками. Вони не витримають такого штурму, сказав у голос Чубенко. Хотів би я бути з ними, вмирати поруч. Тим часом потроху світало. Білі Розпочали нову атаку на плацдарм. Чубенко бачив, як підтягалися резерви під захистом танків та панцерників, і маленькі чоловічки вибігали їм на зустріч з Вони бігли просто на танки, падали і знову бігли. «Таких не злякаєш», – прошепотів Чубенко і його серце сповнилося великою радістю та ніжністю до бійців. Світало дужче і дужче, і тоді на небі з'явилися літаки. Чубенко нарахував їх сімнадцять. Вони летіли з півдня, розгорнулися для атаки і стали бомбити плацдарм. Було страшно дивитися, як уставали вгору вибухи їхніх бомб, Злість затрусила всього Чубенка. Було над його сили дивитися, як загибають друзі. Він висмикнув револьвери і вистрілив, не розуміючи сам, що робить. «За мною!» – крикнув він. «За мною!» Так, наче його загін одразу міг замахати крилами і перелетіти відстань до ворога.